De l'exposició que fins al pròxim 30 d'abril estarà instal·lada a la seu de l'Arxiu Històric de Barcelona, se'n pot dir que sembla un piscolabis frugal, però en realitat és una visita culturalment molt nutritiva. És Menjar a Barcelona, un segle de menús de l'Arxiu, des del 1888 fins al 1980, on s'exhibeix per primera vegada al públic un centenar dels més de 3.000 menús de restaurants de la ciutat que per una cosa o per una altra l'Arxiu guarda entre els seus fons. La primera impressió és enganyosa. Sembla només una mostra que no va més enllà de l'estètica i de la curiositat tafanera per saber que servien els restaurants un segle. Però no, és molt més. És la història moderna de Barcelona a través dels menús, cosa que té el seu mèrit. Hi ha exemplars que expliquen la vida quotidiana i altres que són peces de museu extraordinàries. I com a, com i com a aperitiu tenim, per exemple, el menú de banquet de la Victòria de la Lliga Regionalista de 1905, cuinat a Can Culleretes i servit al frontó condal, un àpat que, després d'una cadena d'esdeveniments va desencadenar una desproporcionada reacció militar a Barcelona i va marcar un punt d'inflexió en la política catalana. I tot arren d'un consumer, pastissets de carn i gelatina de capó trufada. El perquè de l'Arxiu Històric de Barcelona traient entre els seus fons una col·lecció de menús mereix una explicació prèvia. Podria no tenir-los. No està entre els seus propòsits créixer geomètricament en volum a base de tresorada del tot. Passa, que Agustí Massana, 1855-1921, fundador de l'Escola Massana i Mecenes de les Arts, va tenir en vida una vocació de col·leccionista insaciable. Va saber intuir el valor estètic de la fotografia, de les peces a vestir i també del disseny en els objectes sense aparent valor comercial, com és el cas dels menús de restaurant. Va donar la seva col·lecció a la ciutat, menús inclosos, i després d'ell, altres van fer el mateix, com l'escriptor, il·lustrador i músic a pel·les mestres. Tan accidental i casual és aquesta col·lecció de menús que es va aturar el temps. No M'afeggeés nou exemplars des de 1980 i és una llàstima perquè la simple anàlisi de la transformació de la cuina en el transcurs d'aquests últims anys d'aquests últims 34 anys donaria per una tesi doctoral. Doncs d'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'IFMA, sos tot un poble que us parla d'acompanya Montse Moreno amb Paomaa Tècnic i un Jordi García?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 Comencem parlant de la reforma i ampliació del centre cívic del Bon Bonpastor que encara la seva recta final. Amb una imatge més renovada, més metres quadrats i millors accessos. Així reobrirà les portes al centre cívic Bon Pastor, plaça de Robert Gerard III, aquest mes. Fa tot just un any, el personal i les entitats allotjades al centre cívic feien les maletes. Tenien instruccions a buidar les sales i els armaris per facilitar la feina als operaris encarregats de l'ampliació de l'edifici datat de principis dels anys 80. Les obres van començar una setmana després i des d'aleshores de el centre funciona de manera parcial, sense la seva programació trimestral. Després de la mudança, les entitats es van veure obligades a buscar allotjament en altres espais del barri. Per si fossin poques, les molèsties al desterrament s'ha allargat més del que s'esperava perquè la constructora escollida inicialment va presentar concurs de créditos. Agraïm la comprensió de les entitats que s'han comportat de manera exemplar. Continua. A excepció de l'espai familiar dirigit als nens de 0 a 3 anys, la resta d'activitats al centre cívic es van repartir pel Bon Pastor. Nosaltres teníem tallers de ball de dilluns a divendres, en total uns 200 usuaris, i n'hem perdut alguns perquè les noves ubicacions no són les més adequades. Explica Armínia López, presidenta de Bon Pas de Vall, fundada l'any 2000, i en grups de dansa oriental, salsa, country i altres disciplines. Ara només tenim un grup al centre cívic, afegeix la també professora de ball, i la resta es reparteix entre les escoles Bon Pastor i Bernat de Boïll i el pavelló esportiu Valentit Xavarria. En una situació similar estan els membres del Banc del Temps. Nosaltres organitzem intercanvis de serveis, com classes de sardanes, manualitats o informàtica, amb talleristes sense ànim de lucre, aclareix el seu secretari i cofundador Francesc Caparrós. Ara som a la Biblioteca del Bon Pastor i a la Parròquia, però vam néixer al Centre Cívic l'any 2001 i volem tornar al més aviat possible, segons afirma el mateix Caparrós. Les entitats comparteixen un despatx improvisat a l'aula de cuina del centre cívic. Estem molt estrets, hem hagut de suportar els sorolls de les obres i les visites no trobaven la porta d'accés, comenta Pilar Leza, membre de l'associació ACATI, dedicada des d'ara de 2008 a la integració d'homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrants. L'espera haurà valgut la pena, es confia coi, el cost de l'execució serà de 863.000 euros ...265 euros, el doble de la previsió inicial... ...ja que ens hi hem posat, doncs ha de quedar perfecte. Una altra notícia important a destacar dels nostres barris... ...ens porta ara parlar de l'Ajuntament... ...que només troba 19 pisos de bancs sancionables. Doncs sí, ja són diverses les localitats catalanes... ...que han començat a multa entitats bancàries... ...per tenir pisos buits més de dos anys. Es tracta d'una maniobra possible gràcies a la llei de la vivenda que va aprovar el tripartit l'any 2007 i que Ciu i el PP van rebutjar perquè contemplava la possible expropiació de vivendes. L'Ajuntament de Barcelona assuma ara una llista que encapçalen Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Cornellà, municipis que han iniciat el procés sancionador perquè els bancs dir a lloguer social als pisos buits de la seva propietat. El tinent d'alcalde d'habitat urbà, Antoni Vives, va informar ahir que després analitzar la situació dels barris de Ciutat Meridiana i Vassòs, el consistori ha trobat 161 pisos d'entitats bancàries no habitats. D'aquests 19, feia més de dos anys que estaven en aquesta situació, requisit que fixa la llei per donar pas a les sancions. Doncs IBE va explicar que les primeres sancions es produiran al mes de març vinents si no canvia la situació: La primera multa serà de 5.000 euros i després s'ha varia la quantitat, com passa als municipis en què ja es fa. Barcelona arriba amb una mica de retard a aquest punt i part de l’oposició va criticar aquest fet, però també el nombre de vivendes detectades. En zones com ciutat Meridiana rebatejada com a Vila desnonament, 19 pisos sancionables semblen molt pocs. No obstant, Vives va explicar el fet amb una conclusió sorprenent. El problema és més reduït del que s'havia dit, és un problema gestionable i la col·laboració amb les entitats bancàries està funcionant. No és una cosa que coincideixin els municipis abans citats que denuncien que els bancs no, fan, no van fer cap, cap, cap pas fins que van començar les multes. En aquest punt, Vives va fixar va xifrar els fruits d'una negociació discreta amb les entitats bancàries. Va dir que s'ha aconseguit un lloguer social en el cas de 760 vivendes, informa EFE. L'oposició va criticar la gestió municipal per Tardana i Sucinta. L'alcalde socialista Jaume Cuiboni va recordar que altres municipis ja han recorregut aquest camí i, a més a més de denunciar el retard, va reclamar que la inspecció de vivendes realitzada en tres barris s'ampligui a tota la ciutat. Coiboni doncs, va recordar també que fa a apenes dos mesos l'alcalde Xavier Trias va declarar que no estava a favor de multar els bancs per tractar-se d'una cosa molt, molt difícil. És intolerable que a aquestes altures el govern municipal intenti treure pit amb la xifra irrisòria de 19 expedients, va firmar la regidora d'ICU, e E-U-I-A, Janet Sanz, que va recordar que els desnonaments segueixen mentre no s'ha pogut utilitzar ni un sol pis a les entitats bancàries per reubicar-hi gent vulnerable. El líder del PP, el consistori Alberto Fernández Díaz, ve fer una crida a l'alcalde de Trias a autosancionar-se per mantenir 400 pisos públics buits. I el que fem mateix mateix un cop d'ull algunes de les activitats, precisament una de les que es posarà en marxa avui, i és que el Centre Cívic de Navas us ofereix l'exposició Bombay en blanc i negre. El Centre Cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us ofereix, de dilluns a dissabte, l'exposició Bombay en blanc i negre.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 Eh, les fotografies de Francesc Mansion i els textos de Sonrises de Bombay. Exacte, es poden veure de dilluns a divendres de dos quarts de deu del matí a dues del migdia i de 4 de la tarda a dos quarts d'onze de la nit, però també els dissabtes de deu del matí a dues del migdia i dir-vos que l'entrada és totalment gratuïta. I com no podia ser d'altra manera, els dilluns també tractem una mica què és el que ha passat en els esports locals i la veritat és que avui no ens agrada massa la notícia que ens apareix aquí eh, remarca, remarcada i és que la, la dolorosa derrota encaixada per la Unió Esportiva Sant Andreu estat eh, rebuda a casa de l'Atlètic Balears. Els jugadors de Rubén García no han pogut trencar la dinàmica de les últimes setmanes i tornen a Sant Andreu amb un resultat excessiu, segons els merits que s'han vist a la gespa de som malferit. I és que, malgrat la contundència del resultat, els andreuents han estat superiors al rival durant molts minuts, especialment a la primera part, però no han sabut materialitzar el seu domini. Bona mostra és la primera part. Fins a 9 corners han forçat els quadribarrats que durant molts trams del partit han tingut els balears tancat en el seu propi camp, però com acostuma a passar s'han doncs, vist sorpresos abans de la mitja hora. La diferència entre els dos equips a la primera part és que les rematades de carroza al minut 5, refusada per un defensa i bon al minut 7, fregant el pal, i Toni Alcubé al minut 36 i al minut 43, en les dues han ha intervingut el porter, no han acabat dins de la xarxa i que els locals doncs, han avançat en una bona jugada personal de Teddy al minut 25 en què ha estat la segona aproximació a la porteria de Morales. Dos minuts abans, el porter havia blocat un bon xut de Follana en aquests 47 minuts. En una situació tan delicada, un gol així és una autèntica i per a qualsevol equip. Malgrat tot, els andrawens han salut reaccionar immediatament i han acabat la primera part posant setge a la porteria de Víctor. Un bon símptoma per creure en la remuntada. A la represa, tret d'una bona arribada de Tevi, que ha tret magistralment Morales al minut 48, el partit ha, ha continuat amb la mateixa dinàmica. El Sant Andreu tenia la pilota i jugava l'empat contra un atlètic balears que reculava aguantant un resultat que el treu del descens. Chaco ha pogut empatar després d'una bona jugada de Calderón al minut 64, però la rematada de cap s'ha marxat per sobre del travesser. El partit s'ha acabat els 77 minuts, quan l'àrbitre ha interpretat com a penal una jugada entre Gilmar i Fuliana. El defensa ha reforçat la pilota amb els dos peus per davant, sense tocar el jugador mallorquí, però el col·legiat ha assenyalat pena en una altra jugada. I són unes quantes ja que van en aquesta lliga. Difícil de pair. El mateix Fuliana ha establit el 2-0 batent Morales. Tot i que ja ha Tot i que ja endevinat la intenció, no ha arribat a tocar la pilota i posen el partit impossible. Per acabar de concretar-se la desgràcia, Ripoll ha aprofitat una clamorosa errada defensiva per fer el 3-0 a 3 minuts del final. Massa càstig per un Sant Andreu que ha de reaccionar. Doncs senyores i senyors, el Sant Andreu es troba ja a zona de descens directa, està a la part vermella de la classificació i més, on tenint en compte aquest 3-0 que va haver d'encaixar ahir davant de l'Atlètic Balears allà a Mallorca. Esperem que en els propers dies doncs, la gent del Sant Andreu doncs, ens doni més, més satisfaccions. El que fem ara mateix, doncs, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! La brisa que t'encisa i el leva fins a perdre el contacte amb mateix. Té la llum d'un matí de dissabte i l'elegància d'un crim que no et sents culpable. El perill el vols torre, els seus efectes, l'ànsia que te la donar cap al teu objecte. La brisa que t'encisa i eleva, saps que mai serà teva, és com d'un oasi el miratge i aquí la mira I don't Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a aquí després d'aquesta petita pausa per parlar-vos d'una escola que es troba al barri de Naves i que precisament en aquest curs escolar arriba als seus 75 anys de docència. És per aquest motiu doncs, que tenim a l'altra banda del fil telefònic el director d'aquesta escola, l'escola Emili Junca que deia, és el senyor Joan de Torres, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns com es presenta aquesta celebració d'aquests 75 anys de l'escola. Uh, va començar, ja va començar això a inicis de curs, eh uh -huh. la programació ja estava feta de dada final del curs passat i per aquest curs escolar el 2014-2015 van preparar diferents actuacions uh -huh. el primer acte va ser el dia 22 d'octubre va uh -huh. ser institucional eh, ho van celebrar al, al centre cívic de Navas perquè la nostra escola és molt petita i l'aforament que tenim per un esdeveniment d'aquest tipus és, és molt petit uh -huh. allà van fer uns parlaments van al... al el regidor, al gerent del Consorci, uh -huh. diferents personalitats i va ser una, una tarda molt molt entretinguda. Uh -huh. Va fer un recordatori de què era l'escola de com havia començat i vam acabar amb un pica a pic que estavem convidats doncs, a les escoles al voltant, al centre de recursos uh -huh. i més gent. Clar, perquè hem de parlar de que l'escola fa de5 anys coral va celebrar precisament a l'octubre. Eh? Sí, Això va ser perquè a la primera acta de, de claustre de l'escola, Mm -hmm. consta com que va ser el dia 20 d'octubre de 1939. Mm -hmm. ja és el primer document que tenim de l'escola. I a mi em constava, quan vaig a l'escola, que també van celebrar l'any 89, al 50 aniversari. I per tant, aquest acte de claustre del 20 d'octubre del, del 39 és el que hem considerat com el punt de partida d'inici de, de l'escola. Tot i que diu en barri, que ja en l'època de la República també era una escola, i sembla que es coneixia amb el nom de Pimar Gall. Uh -huh. Perquè l'escola no s'ha mogut de lloc, sempre ha estat al mateix edifici. L'escola és el mateix edifici, sí. És uh -huh. un edifici que està al carrer Juan de Garay, cantonal d'Antrinxan. Uh -huh. I de quants alumnes podrien parlar en aquests moments de que té l'escola? Actualment sempre estem plens. Eh? Uh -huh. Són nou, nou grups, que són tres d'educació infantil, i 6 de primària són nou grups per 25, doncs són 225 nens i nenes. Uh -huh. Ara ben aviat el que sí que es farà serà la jornada de portes obertes. No? Sí, ja com... està programada per al dia 3 de, de març uh -huh. a les 5 de la tarda. Uh -huh. Ja han fet la publicitat pertinent uh -huh. i esperen que arribi el dia i que vingui la gent a veure'ns i a ja conèixer'ns. El que sí que hem de dir important és que demà hi ha la previsió de, que hi hagi una conferència important d'un escriptor, d'un dramaturg que té molt, molt a veure amb l'escola Emili Juncadella. Sí, demà tenim una, una xerrada que també la tornem a fer per qüestió d'aforament allà al Centre Civil de, de Navas, on estava abans la Casa de la Guària Civil, i és la del Jordi Coca. El Jordi Coca és un autor teatral, sí. és un novel·lista, té el Premi Sant Jordi de l'any 2000, em sembla que és, ha estat el director de l'Institut del Teatre, eh, dirigeix obres actualment també i, a part de tot això, que és un bon currículum, nosaltres estem molt orgullosos perquè és un, un exalumne de l'escola. Mm. I demà vindrà a l'escola, de l'escola no, anirà ja al, al centre cívic mm -hmm. a fer una xerrada sobre què és la, la cultura de l'esforç. Mm -hmm. És a dir, que un alumne del qual en podem dir moltes coses i que és referent de, de l'escola Meli Junca deia, oi? Sí, sí, sí, estem molt orgullosos d'ell. També hi ha gent, eh? jo no ho sabia, però arrel d'aquesta conferència em va tocar el divendres sol el dijous, mm. un altre senyor que també és cirurgià, cap de cirurgia, no, sé, no ho recordo perquè no vaig prendre nota, no? però mm. es veu que hi ha gent que, sí, sí, que ha, arribat, ha arribat lluny, eh? pensa que amb tants anys de història hi ha gent que no. ha tingut temps de preparar-se. Clar, o sigui que ha sortit gent important d'aquesta escola, oi? Eh? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. També hem de dir que eh, hi haurà una xerrada ben aviat del Miquel Pujador. El Miquel Pujador ja la va fer. Uh -huh. El Miquel Pujador la va fer el dia, el, si no me equivoco, va ser el 19 de gener. Uh -huh. També va estar molt bé. Vam anar al mateix lloc i va tocar un tema molt, molt interessant que era els contes tradicionals i va estar també molt, molt entretingut. Uh -huh. I també hi ha d'altres activitats programades per a aquest mateix curs per poder celebrar aquests 75 anys, no? Sí, tenim preparat el 7 de maig, que és un dissabte, mm. i fent-la coincidir amb les festes de, de Navas, mm -hmm. una masterclass, que serà segurament a la plaça del taxi, en col·laboració amb el DIR de, de Zumba, que és el que estarà de moda als gimnasos. Mm -hmm i comptem amb que vingui molta gent també però per això ho estem preparant però encara falta Però ja, ja podem començar a, sí, sí. a dir-ho, no? a publicitar tot el que vulgués, que com més siguem millor Ah, exacte uh -huh. Doncs també el que ens agradaria saber és si quin, quantes persones formen part d'aquest equip de, de professors de l'escola no? A l'escola la, la plantilla eh, exactament és 15,625 eh? 625, o el 0,625 és la dotació que tenim de religió uh -huh. i la resta són 15 mestres que passa que sempre som una miqueta més perquè clar, com que hi ha gent que té reducció de jornada doncs per un lloc de treball potser n'hi hagi dues persones uh -huh. però sempre voltem entre els 16, 17, 18 això depèn del curs uh -huh. El que també podem dir és que es tracta d'una escola que ofereix una sola línia el qual cosa permet doncs, més proximitat amb, amb, el, amb les famílies, amb els alumnes Sí, sí, sí, és una escola d'una línia, espetitona, es en tot el sentit de la paraula, eh? Començant per l'espai, que és molt reduït, per mm -hmm. aquí estem molt a gust. I, I sí, sí, sí que és veritat que nosaltres, quan fem portes obertes o ve algú a conèixer el que sempre diem, el primer de tot, és que és una escola molt familiar. Mm -hmm. Molt familiar, portem molts anys, sota on es coneix, la plantilla de, de professorat és, és molt estable... Uh -huh. uh, els monitors de menjador, monitor, es porten també una pila d'anys uh -huh. i els coneixen tot. Pensa que també tenim aquí eh, segones generacions i terceres generacions, eh, de germans, de fills... Uh -huh. Però qual cosa hem d'estar més que satisfets de, de la tasca de, de, dels alumnats i, de, i del professorat d'aquí de l'escola. Jo com a director de l'escola estic molt orgullós de l'escola, de la família, dels nens i de l'equip que, que, que tenim. Mm -hmm. que passa que aquí l'únic handicap que tenim, sobretot de cara a portes obertes, és l'espai. És una escola antiga, tenim espais reduïts mm -hmm. i això hi ha famílies que ho miren molt. I clar, nosaltres en aquest sentit no podem competir, però a nivell docent estem a primera línia. Clar, estem parlant d'un barri de Naves que ja de per si és petit... Sí. a més incloure inclour una escola que també té aquestes dimensions dintre del mateix barri doncs, suposo que deu ser difícil no? d'equadrar-ho de tot Sí, nosaltres ja fa temps eh? fa molt de temps que van demanar fa anys, parlo, eh? Uh -huh. buscar un solar per fer una, una escola nova, un edifici nou, que tingui un bon pati, que tingui més aules, uh -huh. però clar, això en, en aquell moment va ser impossible i ara és impossible a nivell, a nivell de solars, que ara no hi ha espais al barri per fer una nova escola. Uh -huh. Així que amb el que tenim, amb el que tenim, anem tirant, uh -huh. però bé, bueno, és el que hi ha. Tenim uh -huh. aquí també al costat, a 50 metres, una altra escola, una macroescola molt gran, de doble línia, que és de Sant Martí, que és d'Antonio Balmanya, clar, que la tenim molt a prop, tot i que no sigui Sant Andreu. Uh -huh, clar. I altres escoles també nostres, Sant Andreu, que estan a prop de la nostra, clar, amb això no podem lluitar, en uh -huh. qüestió d'espais no podem lluitar uh -huh. amb el projecte Docensi, sí. Uh -huh. molt bé. Doncs esperem que continueu lluitant molts més anys. Sí, a 75 a mínim, anys més, no? Que am trquis com pensem <ríe> Exacte. Molt bé. Doncs enyor Joan de Torres, gratot de l'escola Mili Junca deilla, moltíssimes gràcies per apropar-te avui als nostres micròfons. A vosaltres i esperem doncs, això que vagi molt bé i que arribem a aquests 75 anys més de d'escola Mili Junca deilla. Doncs gràcies per l'oportunitat que tenim de donar a conèixer i mm. fins la pròxima. Doncs que vagi molt bé. Igualment, vinga, adéu. Bon molt bé, doncs el que dèiem, acabem de parlar amb el director de l'escola Mili Junquadella, el senyor Joan de Torres, el qual doncs ens confirmava això, no? que 75 anys és poc, tot i tenir un espai reduït per tirar endavant aquesta escola Mili Junquadella. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i atenció perquè el que farem és quedar-nos a la Trinitat Vella i conèixer què és el que ha passat pel que fa als esports aquí a casa nostra una pausa i torneu trenca'm a bocins i endevina quina peça em rovella els ossos posa'm al revés a veure si així vaig bé. Seu al meu costat, torna'm -me a tranquil·litzar amb els teus llavis d'alçus. Digue'm el per què d'aquest dia tan esquet. La finestra en caure al vespre s'ha tornat en un mirall i el que veig M'enteix un espancat Si almenys aquesta pluja Em serveix per netejar Tots els fluguts, llaps i negres Que ara es van triutant per les parets I potser Passo massa temps a casa Pot ser Però el carrer que dintre meu em maltrata o potser millor calla i la meva por què passa la Trinitat Vella i Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs seny senyors, ja tornem aquí novament per parlar d'esports, per parlar del Club Deportiu a de Trinitat i qui millor per fer-ho que l'Antonio? molt bon dia? Molt bon dia. Doncs explicans com ha anat aquest cap de setmana esportivament parlant, Esperem mm... que sigui profitós. Mm, bueno, hi ha hagut de tot. Mm. Eh? Eh, el, la, el Gretarans va, va perdre fora 5 a 1 l'abater mm. que és el el cap visible va perdre 2 a 1 a Camp del Pugui i a Casas mm -hmm. el juvenil va descansar el mm. cadet va perdre amb el Barfino 5 a 1 l'infantil A va guanyar a casa 9 a 2 al, al Sant Ignasi mm -hmm. i l'infantil B va, va perdre fora 7 a, 7 a 0 mm. l'alivint el 20 va guanyar casa 8 a 1 El Benjamín va empatar al camp del Sant Andreu El Benjamín B va, va guanyar casa 6 a 2 El mm. prebenjamín va, va guanyar al camp del Sant Graviel 2 a 10 I l'escola, dels més petits, va perdre a casa 2 a 6 bueno, Una mica de tot, no? Sí, bueno, sí De fet, de fet doncs mira, anem, anem, anem amb hores baixes ara Mm -hmm. Home, esperem que no duri massa, tampoc, això. No, no, intenta, intentarem solucionar els problemes que hi hagi. Exacte, perquè un dels problemes que en aquests moments tenim és el de, el, el de les guixetes, no?, que s'estan fent obres. Exactament, sí, sí, sí estem una, això... una, mica, una mica complicats eh, mm -hmm. a les instal·lacions. Clar, això com, com ho teniu ara mateix? S Està treballant? O... Bueno, si van treballant cada dia, el passa que va, va molt lent. Va, va molt jo pel que tinc sentit el mes de maig que volen tenir-ho tot enllestit, no? Bueno, al principi les obres, segons posen el cartell d'obres, posen que a l'abril s'havia d'acabar, ho, ho havien d'entregar, però jo penso que segons, el mes d'abril no, no estaran acabades encara. Doncs a veure si és possible, si no és a l'abril que sigui el maig, però va, el, el mes el més aviat possible. Ah, exacte, la qüestió és que les vagin i no estiguin bé. Exacte. Molt bé. Doncs esperem que la propera jornada sigui profitosa per tothom, no? Bueno, eh, no, aquesta setmana hi ha descans federatiu, no hi ha, no hi ha lliga per cap categoria. Uh -huh. eh, suposo que el dia 21 i 22 sí que ja empeça haver ja lliga. Doncs a veure, aquest descans que l'aprofitin bé i que serveixi per agafar forces. Perfecte. <ríe> molt, bé. Molt, molt bé. Moltes gràcies. Vina, que vagi molt bé, Antoni. Adéu, bon, bon dia. Molt bé, doncs el que ens deia, eh, l'Antonio, des del Club Deportiu de Trinidad és que hi ha hagut una varietat important de resultats. Amb la qual cosa doncs, esperem que el Club Deportiu de Trinidad, que és d'aquí dels nostres barris, doncs, que es vagi assentant i que vagi aconseguint eh, pujar en el que fa el nombre de, de resultats. Doncs ara el que farem, ara mateix una petita pausa i atenció perquè ja tenim preparada la nostra habitual secció de cada dilluns amb el Consorci per a la Normalització Lingüística Doncs farem una pausa, el deixarem entrar i tornem tot seguit, fins ara Per tu, per mi i per tot el que hem viscut Els anys, les pors I el que hem abandonat Plorem, riem Sabem el que volem Que sí, que no i fem el que podem. Porca misèria, que la vida va com va. Porca misèria, el que tenim ho aprofitem, Tan si és bo com si és dolent. i tornem a començar. Què faig? Què fem? Hirem de ser conscients. Porca misèria que la vida va com va. La misria el que tenim o aprofitem. Tant si és bo com si és novel. tot que hem tingut per mi, per tu i per tot el que tindrem Cada dia de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda todo tu popla a Radio Trinidad Bella Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament ara per parlar amb el Consorci per la normalització lingüística i amb la nostra companya Judit Riar, molt bon dia Bon dia Doncs avui volem parlar de lectura en l'aprenentatge del nostre idioma oi? Exacte, això ho parlarem i en aquest cas ens centrarem en el cas del llibre del, del violí d'Auschwitz que és uh -huh. una lectura del curs intermedi de la delegació de Sant Andreu i uh -huh. comptem amb la presència de, de dues noies, dues alumnes que han llegit, llegit el llibre i que uh -huh. estan fredades, això ho deixem que, que di, ho diem perquè ja, ja es notarà però eh, són la, la Raids i l'Anna bon dia oh, okay. Bon dia. Mm, aviam, expliqueu-me eh, la Raids, tu ets una lectora ets una lectora assidua? la veritat és que sí, jo fa uns anys vaig eh, prendre com una, propó, una proposta de, de cap d'any no? que era que volia llegir un llibre per més, per la resta de la meva, la de la meva vida Bueno, no ho he complit, però <laughs> sí que ho intento. D'acord. Sí. Anna, i tu amb quina freqüència llegeixes? Jo llegeixo molt, sempre he llegit mm. molt, menys temporades que per feina, per allò que fos, tenia que deixar-ho més penjat, i llavors, per exemple, a mi una cosa que em fa pena és acabar un llibre, que m'agradi molt. Mm. quan m'agrada molt i que s'acaba que s'acaba em fa pena és com... llavors costa una mica agafar el següent mm -hmm. eh? quin, quin tipus de llibre t'agrada llegir? Jo novel·la novel·la, novel·la i que expliquin una bona història mm -hmm. és que m'agrada D'acord, la Raits tu eh, ara d aprendre el català en què t'ha ajudat la lectura? Bueno, sobretot a la ortografia ¿no? la... per prendre una mica de Aten no, posar-li atenció a, a l'accent a, a la diferència entre la O i la U la A i la E perquè jo he après el català molt més d'una manera com comunicativa i del carrer doncs per mi és una mica difícil escriure bé mm -hmm. i per mi doncs, i sí és no mirar si hi ha o si l'accent va cap aquí cap allà i això és el desastre jo soc catalana i per això quan m'he jubilat m'he inscrit al curs aquest i encara em faig un liu, que veig a la gent que no és d'aquí que, bueno, que l'encerta de seguida obert o tancat i, i jo em quedo meravellada però bueno, del que es tracta és d'això no? d'aprenent no? sí, sí, perquè sí. Bueno, quan tocava doncs, a mi no em va tocar a escola en català no. la Raids i a tu t'ha ajudat en l'expressió oral també, la lectura creus que... Mm, crec que, que m'ha ajudat més a l'escritura, però crec que és, serà o no, no, esti, encara no sóc no, si, no conscient, però crec que hi haurà moltes frases fetes i expressions i paraules que jo no sóc conscient, però que he après i que produiré no? i que després ho, ho utilitzaré i faré servir, però que jo ara mateix no, no sóc tan conscient com el rai, no? Tu, rai. el rai, tu, rai. Eh? sí, aquestes, aquestes coses sí. i per comprendre molt millor la, durant la conversa no? No, no sé si tant per produir però per comprendre el que la gent vol dir d'acord sí. el, el llibre que heu llegit eh, en aquest curs com he pogut davant el violi d'Ausbich sí? sí. i jo us volia preguntar què us havia semblat, què ens em en podeu dir? Anna? Anna? <laughs> A mi em feia una mica de, de por de, pel tema, no? Sí. Perquè jo sí que conec Auschwitz, vaig estar a veure el camp i em va impressionar moltíssim. Uh -huh. I, per tant, el tema de, dels camps de concentració doncs, em feia una mica d'angúnia. Però un cop em vaig posar, uh -huh. doncs realment em va agradar i em va agradar força. jo quan, és a dir, jo estava llisint en aquell moment Abaixeu les armes de la Berta von Subner que és un del 1905 li van donar el Premi Nobel de la Pau que era una austríaca que estava absolutament en contra de la guerra i que el llibre bueno, descriu escenes de guerra impressionants i llavors doncs era deixar la Font Subner per la Maria Àngels Anglada i deia bueno, no? Però la, la, la intenció que tenen tant la una com l'altra de, de treballar per la pau I en aquest sentit absolutament d'acord. jo tinc una mica de, com de eh, sensacions encontrades. No? perquè d'una banda, crec que, i allí, eh, al voltant d'aquests aquest, temes, no? d'aquesta realitat que va, va ocorrir fa tan pocs anys, crec que és una cosa molt necessària. Doncs, i crec que hem de, de sensibilitzar-nos tots consciència sobre clar, tot perquè no, volia, no, no passi un altre cop no? que no està tan clar com està la, la vida que, que això no, no passi una altra vegada però de, de l'altra banda jo he patit molt llegint aquest llibre o sigui de vegades tenia com un, un nu de l'estómac que, que jo volia parar no? jo, que si soc molt organitzada jo em deia, no, vull llegir dos capítols però que és que no podia més ja estava com, em dóna igual pararé al, al final del primer capítol o del, del que toca, toques no? perquè no, no podia més ha sigut dur per mi clar, és que estem parlant d'un tema que és real el... Sí, I, i a més a més jo crec que ho comentàvem abans que teníem unes expectatives de que fos un llibre molt més com àgil, no? molt mm. més centrat a la part del violí i de la construcció del violí i tot això molt més que a la vida del camp de concentració, però la realitat és que no ha sigut així, que parlaven mo moltíssim dels cops, de la duresa de la vida diària i, i com que lo podies veure mm, Super clarament. no? Bueno, hi ha una, una de les de les coses és, eh, bueno, primer la introducció que fa cada capítol sí. i això ho pots explicar tu, però ja el que volia explicar en concret és que arriben sí. i li diuen ara els posarem, i els vesteixen molt bé i ell pensa, bueno, els vesteixen i i bueno, pues queden ben vestits, i no amb que portaven pues o no, no, estan allà, i fan unes fotos i quan deixen la foto les tornen a treure tot i allà els deixen sí, era com una propaganda sí, per mostrar al món que el, els camps de concentració es vivia bé no? I, i ells havien de, de somriure a la càmera i és com super dur que ells es sentien com traicioners d'ells mateixos doncs és que era realment és un llibre jo crec que aquesta dona tu saps molt però aquesta dona no ha, no ha viscut no ha ah. viscut allà no, no és una eh, testiga Clar, no no hi ha altres espanyols o altres eh, catalans que, que potser podrien haver escriu, escrit aquest llibre amb la, el testimoni real però aquesta dona ho fa tan bé no? de, de, és que et porta et porta allà completament i, és, i el que deia en abans és que hi ha com un petit pròleg al al principi de cada capítol amb coses reals que estaven escrites per als... Um... Amb documents sí. autèntics de la CSS. Uh, sí. sí. sí? Ah, no, no. no, no, és que és tu, eh? No. Parlaves una mica de, de l'autora, de la Maria Àngels Anglada, Anna, tu treballada, per fer la, la feina sí, de... Sí, sí, no ens fan treballar, eh? això ho prometo. I llavors em vaig trobar, bueno, que, teníem, que ens havien de repartir el llibre, mm -hmm. i jo, com soc la més gran, i m'havia comprat el llibre amb... Primer havia la biografia, vaig dir, la biografia, I, i així vaig poder conèixer la Maria Àngels Anglada, que va néixer l'any 30 a Vic, d'una família, el pare era advocat, que suposa que eren catòlics i gent d'ordre, i el 36 se'n van anar a Sant Sebastià. Ja va estudiar el, la primera escola a Sant Sebastià i el 39 van tornar a Vic. I ara va continuar batxillerat, va conèixer la figura d'en Verdaguer, va quedar enamorada del Verdaguer i a partir d'aquí ja va començar a escriure a part que els companys li donaven noms de, de personatges grecs, vull dir que era una dona en aquest sentit molt així va fer filologia clàssiques i ara allà ja va conèixer el seu home va tenir tres filles i llavors el que deixa molt clar amb el fet de tenir les tres filles és que va deixar d'escriure perquè el que no podia fer era cuidar a les criatures i a escriure, llavors va escriure un poema que es diu Una Resposta, que diu ja ho sé, els poetes pares fan vells poemes quan els nés un fill, també per a mi hauria estat una joia, quan van florir d'infants sis allà versos, però era una altra la feina, em deixava per donar-los a vida a aquest llarg somni, és a dir, que aquest és la història de tantes i tantes dones que sí. tenen que plegar sí, la seva activitat moment. per dedicar-se a les criatures. D'acord. Avancem una mica en el, en el llibre, la Raits, eh, tu eh, toques el violí o has tocat el violí durant molt de temps. Sí? Mm, què et sembla el paper de la música al, al llibre? Jo crec que és el que ha donat força a aquest home perquè la història es eh, tracta d'un violer, no? d'un luthier que fora del camps de concentració es dedicava a, a, aquest, no? a aquest ofici de construir violins. I quan entra al camps, el camp és fuster, no? un fuster com normal, però un dia se'n i li diu... El al com comandant que, que un violí no sonava bé perquè no estava ben fet una cosa així i que ell podri, doncs le, li demanen que, que faci un, un violí en un temps que ell no sabia però sa, eh, no, sé, no, no me'n recordo com va adonar-se que hi havia una aposta darrere de tot això, no? que ell havia de, de construir un violí com si fos els Stradivarius, el millor del món, en un temps molt curtet, però que a més a més el no coneixia. I si no, si no ho feia bé, el premi seria la seva vida, no? i el seu eh, sofriment, els eh, experiments... Eh, mèdics que es feien en un altre camp i que es feien, que feien els mèdics al el nazisme, no? La qüestió que jo crec que per a aquest home que estava tan tan feble la música va ser com la força del dia a dia i, i l'última frase del, del llibre diu que és veritat que la música en aquest cas al camp de concentració no va tranquil·litzar les feres, no? perquè els comandants eh, adoraven o li, a, a ells els agradava escoltar música. I, va, I doncs, com una mica la conclusió final, diuen això, no? que, que la música no, eh, no tranquil·litza les feres, però que al final és cançó i que tranquil·litza els homes i que al capdaball tot era cançó, no? tot era una mica de, de força per al cor. D'acord, demaneu a visitar el taller d'un muti, eh? aquí a Barcelona sí. què n'esperes? Jo ja sé que encara no hi heu anat, però que, quines expectatives teniu? Què espereu? Jo perquè és absolutament desconegut però per lo que he anat dir sí, realment per exemple, el Daniel el que construeix el violí quan realment està construint el violí és una mica com si ell pogués oblidar-se perquè té una feina molt meticulosa molt cuidada i llavors bueno, la, la qüestió d'aquests oficis tan increïbles, tan únics que és com una obra d'art el que està fent i llavors bueno, pues, conèixer el personatge que es dedica a fer això doncs pues, tinc molta curiositat Sí, a mi m'agradaria veure si ara que estem com en un món tan modernitzat i automatitzat encara aquest home, Luthier utilitza les tradicions no? els procediments antics per fer l'instrument amb això tinc una mica de curiositat perquè jo he visitat altres relutiers a Bilbao perquè jo, jo soc d'allà però fa molts anys doncs no sé si, si el seu ofici ha canviat també amb la globalització i tot això ens queden 5 minuts per acabar el programa d'alguna cosa més eh, jo només els volia preguntar si, què diríeu als alumnes ai, perdó als oients per animar-los a, a llegir el llibre per dir que és un llibre malauradament actual que es pot llegir, és a dir la Maria Àngels Anglada el va escriure l'any 93 quan va veure les imatges que sortien a televisió de la guerra de Bòsnia. I aquí a Catalunya havíem estat molt, molt molt sensibles amb el tema de Bòsnia i es veien els mateixos cossos de fam, les mateixes muntanyes de cadàvers de Srebrenica, etc. Veien aquest sentit pagrada i després dir de, de la Maria Àngels Anglada que tant va lluitar per la llengua com pels famolls de l'Empordà, vull dir que era una dona absolutament del nostre, del nostre temps, vull dir que es va anar fent... No? I jo del llibre diria que, que és curtet, que és fàcil de llegir i que crec que mostra una, una, història, una història dura, no? una història bueno, que et porta sentiments, però crec que és necessari ser conscients d'això que va passar fa molt poquet i crec que, que hem de conèixer no, la nostra realitat propera per a no repetir-la mai Bé, doncs moltes gràcies gràcies per haver vingut a vosaltres moltes gràcies d'acord, doncs falten ara mateix 4 minuts per acabar el programa anem directament al que és la nostra habitual agenda Doncs una agenda amb la qual comencem a la biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix un taller de descoberta per a noies. José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ofereix cada dimecres de 5 i mitja a 6 i mitja de la tarda un taller de descoberta per a noies. És un grup de debat, un grup de reflexió i un grup per compartir. Està, Està dirigit a nenes de 10 a 13 anys i cal inscripció prèvia. Ah, exacte. Doncs, més coses les que podem dir-vos des d'aquí, i és que ha sortit a la venda un llibre que es diu Sant Andreu de Palomar 1640-1716. De Francesc de Tamarit, al decret de nova planta. Manel Martín Pascual, Xavier Martín Vilà, Jordi Petit Gil, Sebastià Caparcerissa, Jaume Seda Mariner, Pau Vinyes Roig. Doncs Sant Andreu de Palomar situat al Pla de Barcelona fou testimoni de la Guerra de Successió, com ja ho havia estat de la Guerra dels Segadors. Aquest llibre, o obra realitzada pels historiadors del Centre d'Estudis Ignàcia i Eglésies, recull tots els protagonistes i els fets que van tenir lloc a Sant Andreu de Palomar entre els anys 1640 i 1716, un dels períodes més transcendents de la història de Catalunya. El llibre s'ha publicat en català, costa uns 20 euros, és d'aquest any i... És de dura i consta de 334 pàgines. Exacte. Més coses a comentar-vos, us podem dir que el Centre Cultural Can Fabre us ofereix l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les agències andreguenques. El Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 28 de febrer la inauguració de l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les agències andreguenques.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 més coses per comentar-vos, eh, doncs ens queda pràcticament un minut. al Centre Cultural Camp Fabra també us ofereix l'exposició Josep Buixadera i Ponsa de pastor a fotògraf de pobles i ciutats. Doncs hem de dir que el Centre Cultural Camp Fabra, el carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 28 de febrer la inauguració de l'exposició Josep Buixadera i Ponsa de pastor a fotògraf de pobles i ciutats. 5 a 9 de la nit. De 5 a 9 de la nit, de dilluns a dissabte, i a més hem de dir doncs, que Josep Baxa Boixadera, nascut a Benevent de la Conca, poble del municipi d'Isona i Conca d'Allà, l'any 1878, i va morir a Reus al 1938. El seu ofici va ésser el de pastor, fins que pels vols del 1900 va marxar cap a Barcelona, on anys després va exercir com a fotògraf doncs podeu gaudir d'aquesta exposició al al passadís de l'Auditori de Can Fabra i és una, una exposició en la qual hi col·labora l'opinió andrauenca. Nosaltres donem les gràcies al Pau, que ha el nostre tècnic avui, també donem les gràcies a la Montse Moreno i a la Judit Riar i a les nostres convidades. Així que donem, doncs, ho deixem aquí i ens retrobem demà la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.